‫אפשר להיות גם בישראל. ‫שאינו יודע לשאול. ‫אה, אבל בעצם האמת, ‫אני לא זוכר עם הוותיקים, ‫שהוותיקים הם עוד זוכרים ‫שלמדנו את ארבעת המיתות. ‫זוכרים? ‫-זוכרים שלמדנו, ‫זו לא אומרת שזוכרים אותנו. ‫בשדר, אז אני... ‫-זה זוכרים שזוכרים, ‫זה מה שנקרא, כן. ‫אז אנחנו... זוכרים שלא זוכרים. ‫כן. ‫אז אנחנו... ‫-תזכיר. ‫אני אלמד, אני לא אזכיר. ‫אם תיזכרו, אז... ‫-אבל קיבלת את זה ‫בשבוע שתי הבא. ‫לא, אבל... ‫-בהמשך. ‫אנחנו... ‫את הנתיבים הוא לא חוזר. לא חוזר. ‫אנחנו לא חוזרים על מה שלמדנו. ‫אז ממש בקיצור, ‫האמת הראשונה, ‫האמת של הסבל. ‫יש סבל. ‫יש סבל, החיים מלאים בסבל. The first noble truth is that life is, full of And the noble truth is that life full ‫האמת השנייה היא שהצבל נוצר מהיצמדות. ‫והאמת השלישית, אתם זוכרים? ‫זה הקל? ‫שאפשר להשתחרר מהסגרת. ‫ודאו. ‫האמת השלישית זה האמת של הנירוונה, ‫שאפשר להגיע לקץ הסבל. so the third, noble truth, is the noble truth of nirvana, which says you can get rid of attachment, ‫של therefore you can get rid of suffering. Okay. ‫והאמת הרביעית היא האמת ‫של שמונת הנתיבים, ‫שהיא בעצם הדרך איך להגיע... ...la nirvana. The Four Noble Truths, fourth is the... ...the truth of the way, which is an eightfold way for getting to nirvana. So now you know what we are talking about, but I will not translate everything. Sure, sure. As, <laughs> now... Um, ‫אז אנחנו עכשיו בעצם עברנו פחות או יותר, ‫למרות שאפשר לעבור יותר בזה, ‫אבל כיוון שהחבר'ה האלה כבר היו ב, ב, ‫בדבר הזה, ‫אפשר לעבור יותר לעומק על האמיתות, ‫אבל אנחנו עכשיו נעבוד על ה... על האמת הרביעית. ‫על הדרכים. ‫על הדרך, כן. ‫האמת של הדרך. אז... ‫אז האמת הרביעית זה האמת של הדרך, ‫וזה... אני רק אקרא אותה. ‫כעת ביקו, ביקו, אתם זוכרים, ‫זה נזירים. ‫זוהי האמת הנאצלת על הדרך ‫להפסקת הדוכא. ‫זוהי דרך שמונת הנתיבים הנאצלת, ‫כלומר, מבט נכון. ‫מחשבה נכונה, דיבור נכון, ‫פעולה נכונה, פרנסה נכונה, ‫מאמץ נכון, ‫תשומת לב נכונה וריכוז נכון. ‫אז אמרנו שכמו כל דבר בבודהיזם, ‫גם זה מתחלק לשלושה חלקים. ‫כל זה? ‫מה? ‫כל דרך? ‫השמונה... ‫לא משנה, ‫השלושה זה אומר שלושה חלקים. לשלושה. ‫אז יש את ה... החלק הראשון כאילו זה חוכמה, שזה המבט הנכון והמחשבה הנכונה, חלק השני זה המוסר, שזה דיבור נכון, פעולה נכונה ופרנסה נכונה, וחלק השלישי זה הבהירות הנפשית שמכילה את המאמץ הנכון, המודעות הנכונה והמדיטציה הנכונה. אז אז עכשיו, עכשיו מה זה נכון? ‫אז אנחנו צריכים גם להבין ‫שבעצם מבחינה מסוימת, נגיד ככה, ‫ראשית כול, גם כשאומרים האמת, ‫האמת זה לא האמת, ‫אבל הבודהיזם באופן כללי ‫משתדל מאוד להיות נון-דואלי. ‫לא להעמיד אחד נגד השני. ‫והנכון זה לא ההפך משגוי. ‫אלא הנכון זה מה שמתאים, ‫מה שמועיל ומה שהולם לרגע הזה. ‫מה שמוסיף, נגיד, ‫לבריאות הנפשית שלנו. ‫זאת אומרת שיכולים להיות דברים ‫שבסיטואציות מסוימות הם נכונים ‫ובסיטואציות אחרות הם לא נכונים. ‫עכשיו, אנחנו יודעים את זה, ‫גם בלי הבודהיזם, ‫ש... ‫אם אתה חותך מישהו עם סכין, ‫על פי רוב זה לא נכון, ‫אבל אם אתה מנתח והוא חולה, ‫אז זה כן נכון. ‫זאת אומרת, הסיטואציה היא חשובה ‫בעצם יותר מהפעולה. ‫ואנחנו נראה גם שבעצם, ‫מבחינה מסוימת, ‫הכוונה היא עוד יותר חשובה מהפעולה. ‫זאת אומרת, בעצם מה שגורם... אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בעצם כשאנחנו מדברים על קארמה, קארמה, המשקל של הכוונה, של האינטנשן, היא הרבה יותר חזקה מאשר של הפעולה. ההתכוונות, כאילו ההתכוונות יותר חשובה מה... כן. כן, עדיין קארמה תקוע לי כגורליות, וזה לא נכון. לא. אוקיי, אז קארמה, ב... בסוגריים, זה הדרכים שבהן אנחנו רגילים לפעול בעמוד לפנינו סיטואציה מסוימת. זאת אומרת, אם נגיד דוגמה, אם כל פעם שאני רואה בן אדם מסוים אני מתרגז, זה נקרא קרמה. זאת אומרת, בעצם... כן, קארמה, המובן המילולי של המילה קארמה זה פעולה. אבל צריך לזכור שבבודהיזם יש שלושה סוגי פעולה. יש מחשבה, יש דיבור ויש פעולה פיזית. גם מחשבה היא פעולה. עכשיו, מה קורה עם הקארמה בעצם? זה כמו שנתנו את המשל. ‫אנחנו נוסעים לחרמון, ‫ובר המזל הראשון שמקבל ניילון, ‫הוא מתגלש במורד, ‫והוא עושה איזשהו דרך. ‫בר המזל השני, ‫הוא עושה אולי דרך על ידו. ‫אם באיזשהו שלב של ההתגלשות ‫השני יגיע לנתיב של הראשון, ‫בתקווה שהוא כבר איננו, ‫אז הוא יעמיק את ה... ‫את הערוץ שלו. ‫וככה, ככל שיש יותר ערוצים ויותר גולשים, הם כולם יתכנסו למספר מסוים ‫של ערוצים שכולם כבר מתגלשים בהם, ‫כי שמה לשמה זה מוביל וזה מעמיק והולך. ‫כשאנחנו עושים פעולה, ‫שהיא בעצם פעולה שחוזרת על עצמה, ‫אנחנו בונים אצלנו בראש ‫בעצם נתיב מסוים של תגובה, שמפסיק להיות... אה... אותנטי, מספיק, מפסיק להיות ספונטני, מפסיק להיות תשובה אמיתית לסיטואציה, אלא הוא נהיה תגובתי, הוא נהיה מותנה, הוא נהיה... אוטומטי. אוטומטי. וקרמה זאת הקרמה, זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שאני צובר קרמה, הכוונה היא לא שמישהו בפנקס קטן רושם לי את הדברים הטובים או את הדברים הרעים. זה אומר שאם אני מגיב בצורה נכונה על פעולות, אז אני אמשיך, יש סיכוי שאני אמשיך להגיב בצורה נכונה. ואם אני מגיב בצורה שגויה, יש סיכוי שאני אמשיך להגיב בצורה שגויה. עכשיו שוב, נכונה, שגויה, זה לא חוקים וזה לא כללים, אלא שמתאים, מה שמתאים למצב ויש יופי של מילה שנקראת באנגלית הולסם. הולסם זאת אומרת... יותר מזה, זה כאילו... כשאומרים הולסם פוד, הכוונה היא מזון בריא, זאת אומרת שתורם לגוף. סוכר זה לא הולסם. ירקות זה כן הולסם. זה דבר שמוסיף לנו, שנותן לנו, שתורם לנו, ואנהולסם זה ההפך. אז זה בעצם מה שחשוב, האם זה מזין, מזין את הנפש שלנו, ושוב, אתם זוכרים, הכל, הכל, סאפרינג. זאת אומרת, מה שמוריד לנו את הסבל, זה הולסם. רגע, אז כשאנחנו מתגרשים בנתיב שכבר פולס, זה הקרמה או זה הלא קרמה? זה הקרמה. זה הקרמה. הקרמה היא אותה פעולה שאנחנו עושים באופן אוטומטי. עכשיו, אם נגיד שאני מגיע מהצד ואני רואה את התעלה, אבל אני רואה את התעלה, ואז אני יכול להחליט אם אני כן, אני נותן לעצמי להתגלג' בה, אני יודע שזה יהיה כאילו יותר קל. או אני יכול להחליט לא, אני לא רוצה להשתמש בזה, אני רוצה לעשות לי עם נתיב משלי, הפעם. אם אני לא משתמש בנתיב, כיוון שבינתיים, נגיד, יורד שלג, אז הנתיב לאט לאט נסתם. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים כאילו במצב אידיאלי, עם מיינד לגמרי נקי, כל פעם מחדש, אז... כל פעם אני חי את העולם מחדש. עכשיו, צריך להבין, אני לא מדבר על דברים טכניים. אני לא מדבר על זה שאני נכנס לאוטו ואני מתחיל להחליט, לא, זה לא הגז, זה היום יהיה הקלאץ', וזה הברקס, זה יהיה היום הגז לא. ומהלכים, ממש, דובר על גישה לסיטואציות. אני מגיע לסיטואציה, אני יכול להגיד, כן, זה כמו שזה וזה, והוא עשה לי והוא שתה לי, ולכן אני אדפוק אותו. ואני יכול להגיד, מה, אולי הוא השתנה, בואו ניתן לו עוד צ'אנס, נגיד, בואו נראה מה קורה. זה נקרא שאתה כמעט באופן אקטיבי, אתה מוחק את הקרמה, אפילו שורף את, את הקרמה. מיוחד. אתה ממלא את התעלה הזאת, ואז שוב פעם, אתה כאילו הראשון שמתגלץ. הכל... הכל פנוי לפניך. איך אתה עושה את זה? <עוד> <עוד> על ידי זה שאני תופס רגע התבוננות. זאת אומרת, כשאני נמצא במצב... של הרגע שאומר הזה. שאומר לי שפה, נגיד, אני צריך לקבל החלטה, אני עוצר שנייה. אני רואה, אם אני באמת במודעות מאוד גבוהה, אני רואה כאילו מה הנטייה שלי, מה אני הייתי... מה אני הולך לעשות אם אני לא אשים לב? אם אני לא אשים לב, אני אכעס. או אם אני לא אשים לב, אני אהיה מצורך. או, או אם אני לא אשים לב, אני אדחף בכביש. זה גם רגל, גם ב... וגם פעולה. <laughs> כן. <laughs> לא משהו. שמתי לב, אבל כן. אבל אז, אם מה? אני בתשומת לב... ‫של הרגע הזה, ‫אז בשבילי זה דבר חדש. ‫אז אני כל הזמן בחופש להחליט. ‫מתי אין לי חופש להחליט? ‫כשאני לא שם לב, ‫ואני עובד בלי לשים לב, ‫ומבחינה מסוימת, זה כאילו הכי קל. ‫אני רגיל לעשות את זה, ‫אז אני אעשה את זה עוד פעם. ‫אם זה לא מזיק, אז זה בסדר. צריכים <מתחלטה דוח> לדון, כן, אבל לא כן, תמיד כן, כל כן דבר מוצאים לכל מקום. ושם קם בבוקר, נניח יש לו עבודה, הוא, ל... <מת> לה... <מת> <יחש להבודה>. הוא <מת> קם בבוקר, הוא הולך לעבודה, הוא לא <מת> חושב על זה <מת> היום, אני הולך לעבודה אז בואו נגיד ככה, ראשית כל הוא יכול להחליט, נגיד שהוא קצת חולה, בסדר? אז יש בן אדם שהוא קצת חולה, הוא קם בבוקר, אומר, אוי, אני חולה, והוא נכנס בחזרה למיטה. יש בן אדם שהוא קצת חולה, הוא קם בבוקר, הוא אומר לו, לא, עבודה זה נורא חשוב, הוא הולך לעבודה. יש בן אדם שקם בבוקר, הוא רואה שהוא קצת חולה, והוא צריך לקבל החלטה. בלי שהוא קצת חולה. רגע, אתה... תן, לי, תן לי את הדוגמה הקלה, ואחרי זה לך דוגמה יותר קשה. <laughs> עכשיו, כי יש לך סיבה להישאר, יש לך סיבה ללכת. יש אנשים שעל כל פיפס הם נשארים במיטה, אם הם יכולים להרשות לעצמם. יש אנשים שלא יעזור בדין, הם ילכו לעבודה. שניהם, <שניהם> זה אותו <שניהם> דבר, אתה מבין? שניהם הם עובדים באופן אוטומטי. אם אתה קם בבוקר ואתה רואה שאתה קצת חולה, ואתה יכול להחליט, אז אתה מקבל את החופש. אם תישאר במיטה, זה יהיה מתוך החלטה שאתה רוצה להישאר במיטה. אם תלך לעבודה, זה לא יהיה על אוטומט. זה בניגוד לבדיחה היהודית הידועה. <שניה> ‫שבן אדם קם בבוקר, ‫והיצר הרע אומר לו, ‫קר בחוץ, יש רוח בחוץ, ‫אל תצא בחוץ. ‫לעומת זאת, היצר הטוב אומר לו, ‫חם במיטה, נעים במיטה, ‫תישאר <laughs> במיטה. <laughs> <laughs> <laughs> ‫אז כן, עכשיו, <קורמטית> מה, עכשיו <laughs> מה... ‫-אבל <laughs> איפה יש עוד, עוד גישה, <laughs> ‫לא חשוב איפה אני נמצא, ‫איפה אני חולה. ‫מה, מה? ‫-זה לא חשוב. ‫אני יכול להיות חולה במיטה, ‫ואני יכול להיות חולה בעבודה, בנסיעה. ‫מה זאת אומרת? ‫יותר מיוחדת חולה במיטה. ‫אז זו בחירה גם. בטח הכול בחירה. ‫ לא אני מתכוון שיש אנשים ‫שנגיד הם שונאים את העבודה, בסדר? ‫אז רק יש להם הזדמנות, ‫הם יישארו במיטה. ‫נגיד ש... ‫-כן. ‫אז זה לא מתוך בחירה אפילו. נכון זה מה שאני מתכוון, השאלה... נמתי. כן, כן. Hey, אני לא מדבר דווקא על משהו יוצא דופן. לא, לא. ברגע שאתה באמת מקיים אורח חיים שיש בו סדר יום, כן. אז אתה הרבה... פעמים, אתה, אתה, אתה, אתה כבר, כבר, כבר... כאילו אתה יוצר לעצמך את גיקר מעצם הסדר יום. ברור, ברור. בוא אני אתן לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת היא משטח הפיננסים. זאת אומרת, נגיד שיש לך מניות של... טבע. עכשיו, התיאוריה הכלכלית אומרת שאם יש לך מניות ואתה קם בבוקר ואתה לא, לא, לא מוכר אותן, זה בדיוק שווה לזה שקנית אותן. זאת אומרת, בעצם כל פעם שאתה קם בבוקר, או כשאתה מסתכל, פעם היו מסתכלים בעיתונים הזה, היום מסתכלים באינטרנט, ואתה רואה את המצב של הבורסה, אתה צריך לקבל החלטה האם היום אתה מוכר את המניות או לא מוכר אותן. עכשיו, יש לך כבר מניות. ברור, כאילו, במרכאות, שיותר קל לא למכור אותן. ברגע שאתה לא מוכר אותן, כאילו קנית אותן. כי יכולת למכור אותן. זו דוגמה קלה, דוגמה קשה. מה זה קשור לקר? שאלה אם אתה עושה לא משהו, פה. כי בעצם אתה לא מבין אפילו שאתה מקבל החלטה, אתה אומר, אני לא, מח... לא מחליט. יש לי מניות, אני משאיר אותן, אני לא מחליט. באמת, אתה כן מחליט, אבל אתה כאילו מחליט מתוך התמדה פשוט. אתה מבין? אתה לא עושה כלום. קיבלת כן החלטה. החלטת לא למכור אותן, אבל אתה לא מודע לזה בכלל. עכשיו... כשאתה מקיים סדר יום... רגע, אנחנו נגיע, זו הדוגמה השלישית. הדוגמה השנייה, שהיא יותר קשה לקבלה, אני מודה, וגם היא יותר קשה לביצוע, זה נישואים. אתה נשוי למישהי, באופן אידיאלי אתה כל בוקר צריך לקום ולהגיד, אני היום, האם היום אני רוצה להמשיך להיות נשוי אליה. ברור שזה לא הולך ככה, אבל זה הכאילו האידיאל, כי אחרת אתה פשוט נמצא שם מתוך אינרציה, <אז> מתוך התמדה, ואחרת, ‫אתה נמצא שם מתוך בחירה, ‫וזה הבדל גדול. ‫עכשיו, אני יכול להגיד לך ‫שיש סיטואציות בעבודה, ‫כשאתה עובד, נגיד, עם איזשהו בוס ‫שהוא קשה מאוד לשאת אותו, ‫כל בוקר כשאתה קם, ‫אתה בעצם מחליט, היום אני לא מתפטר. ‫עד שיום אחד אתה אומר, ‫היום אני כן מתפטר. ‫אבל זה לא... ‫גם הסדר יום, או גם... ‫שום, בוא נגיד ככה, באמת, שום דבר בחיים לא כפוי עלינו. כל הזמן בחירה. כל הזמן, כל עכשיו, יום יש כן. בחירה. עכשיו, כן. אני לא מדבר על מצבים, סתם כאילו הדבר הכי פשוט, שאתה אומר שאני קם כל בוקר, כן, ואני יושב לעשות מבוקציה. כן. אוקיי, כן. משהו חיובי, משהו שאנחנו שד... רוצים לא לעשות. זה זה שאתה מתיישב כל בוקר, כן. ב... במהלך סדר יום שלך, אתה מתיישב לעשות מדיטציה, ואתה יוצא לעצמך איזשהו קארמה, איזשהו נתיב. נכון, נכון. שאפו, זה טוב. כאילו... שוב, ראשית כל, יש בהחלט הרגלים. זאת אומרת, אמרנו שיש ארבעה דברים שהם רגשות, שהם רגשות בונים. זה אהבה, זה שמחה, זה חמלה וזה השתוות הנפש, יש דברים טובים. לעשות טובה לאחרים, זה דבר טוב. עכשיו, זה נכון שכל זה נמצא עדיין ברמה של הבסיסית. זאת אומרת, באופן אבסולוטי, אתה כן צריך כל בוקר לשבת ולהחליט האם הבוקר אני עושה מדיטציה. נגיד לדוגמה מהפכה, הבוקר עשינו עשרים דקות מדיטציה ולא חצי שעה. אוי. למה? לא אוי. למה? כי זה היה מתאים, כי היה לנו תואר לרופא. אבל כן... וכשגמרנו, אז אפי אומר, זה באמת קצר עשרים דקות, כאילו, היינו עושים תואר עשרים דקות. אז זאת אומרת, אתה כן מקבל החלטה. עכשיו... שוב, כמו שאמרתי, זה לא שאני קם בבוקר ואני נכנס לאוטו ואני מחליט, היום הדוושה הזאת תהיה הגז. Okay. לא, אני מקבל את העולם, אני מקבל את הפיזיקה, אני גם מקבל את זה שכמה שעות ביום יש חושך וכמה שעות יש אור. אני okay. לא נלחם I'm בעולם, okay. אני okay. מצחצח שיניים כמעט. Okay. <laughs> <laughs> אז הכוונה היא... שאלף זה ברור שכולנו, אנחנו לא יכולים באמת להיות בלי הרגילים. אין כזה דבר, כי בוא נגיד, לישון צריך, אז מה? אני יכול להחליט מתי אני בדיוק הולך לישון. אבל זה חשוב להבין שיש המון נקודות בחיים, או דברים קטנים אפילו, שאתה כן יכול לקבל החלטה. וגם את הדבר הזה של המדיטציה, כן, אני כל יום קם בבוקר ואני אומר, היום אני אעשה מדיטציה. אם אני אמצא את עצמי יום אחד קם, ואחרי שאני מצחצח שיניים, אני יושב על הכרית בלי שחשבתי, אני אותו. ארגיש את זה כאילו שזה לא בסדר. זה פחות טוב. כמו שהבדיחה שסיפרתי של דמלו, מלו, שהוא היה הולך עם ה... מישהו סיפר לו. הוא ראה מישהו שהוא הלך איתו, וכל פעם שהיה קבצן הוא נתן לו גרוש. אז הוא שאל אותו, מה זה, אתה נותן לכל הקבצנים? הוא אומר, כן, אבא שלי אמר לי, כל פעם שאני רואה קבצן, אני צריך לתת גרוש, אז אני נותן. אז הוא אמר לו, זה לא ממש חסד, זה כבר כמעט התמכרות. זאת אומרת, אם אתה עושה אפילו משהו טוב, אבל בצורה לגמרי בלתי... בלי... אז יש פה איזשהו איזון אולי בין הדבר הטוב ובין ה... אתה לא מטפח את המיינד שלך. אתה עושה דבר טוב, שזה טוב, אבל אתה לא מטפח. המיינד צריך להיות כל הזמן ער. פעיל. פעיל, כן, ער. ככל שאנחנו עושים יותר דברים שגרתיים, זה כאילו, בסוגריים, זה כאילו יותר נוח, אבל זה מרדים אותנו. עכשיו, יש בעצם, ואין תיכף נגיע לזה, אבל אני מקדים כי זה פה חשוב, יש מה שנקרא תשובה ויש מה שנקרא תגובה, או באנגלית זה ריאקשן וריספונס, זאת אומרת, ריאקשן או תגובה זה קרה זה ואני עושה זה, בלי, בלי לחשוב או בלי בחירה, לחפור, ולעומת זה. זאת, ריספונס או תשובה זה אני מסתכל על הסיטואציה ואני רואה שיש פה כאילו איזשהו צ'לנג' איזשהו אתגר ואני עונה לה בהתאם לסיטואציה ולא בהתאם לאוטומט, לאוטומט, לאוטומט. או לקארמה או לקולי הזה שכבר יש לי בתוך, ה, בתוך המיינד שזה דרך אגב ממש ככה זאת אומרת נוצרים לנו קשרים בתוך המוח, מסלולים בעצם, שהמסלולים אומרים כמעט כמו מחשב, זאת אומרת קורה זה תעשה זה. מה שעוד אנחנו בעצם צריכים לשים לב, זה שאף פעם שתי סיטואציות הן לא באמת זהות. אנחנו מחליטים שהסיטואציה הזאת היא דומה לסיטואציה הזאת. זאת אומרת, כשאני הולך בחוף הים, וצועד מולי רפאל, וגם אם זה פעם חמישית שזה קורה, זו סיטואציה חדשה. עכשיו, ברור שמצד אחד אני יכול להגיד, אוקיי, זה אני הולך וזה רפאל הולך, וזה כבר קרה חמש פעמים, אז זה עוד פעם אחת, פעם שישית, וזה אותו דבר. או שאני יכול להגיד, אה, אה רפאל, משהו חדש לגמרי, אני מכיר אותו, אבל... אתה מבין את ההבדל בין הרעננות של העולם הזה ובין השגרתיות של העולם הזה. זה מה שחשוב בעצם. ואיך הגענו לפה, אני כבר לא זוכר. אה, אה. זה קרמה בסדר. כן, היא קרמה, כן, והנה זה הקרמה שלנו. ‫לדבר על זה. ‫-היה עם הקרמה שיש לה מובן פופולרי, ‫לא מתאים לזה. ‫עד עכשיו קרמה היה נחשב גורל. ‫ דיברו על גורל. כן בטח, להסביר ‫שזה לא לזה מתכוונים. ‫הדוגמה שנתת עם השלג, ‫זה היה מאוד מעניין. ‫כי אחרים יצרו את השביל הזה, ‫בוא נהולך, ופשוט לא יודע בסוף. ‫אבל כמה בעצם אתה יוצר לעצמך ‫את הכמה. ‫נדמה לך, נדמה לך, ‫כי רוב הדברים, ‫בוא נגיד ככה, ‫אין לך בינינו בשקט, ‫אין לך אף דעה שלך. ‫דאי. לי אין. ‫ הדעות שלנו... החול, בוא נגיד החולשות שלו. לא, לא, הכל, לא גם הכל, גם הדעות הטובות, הכל, התניות. שמענו מאיזשהו מקום. זה, אני, זה אנחנו... בתודעה שלנו שאנחנו אפילו לא יודעים איך. אבל בחרנו. אבל, אבל בסדר, מה? בסדר, לא. בחרנו. יש כמה מסלולים. בחרנו, אבל הובילו אותנו. אפילו אחר אם בחרנו, אם בחרנו כן. הבחירה עצמה הייתה מותנית. זה זה זאת אומרת, זה, זה מאוד, זה, זה מאוד, אם נסתכל טוב על הדברים. ‫אין הרבה דברים שאנחנו באמת... ‫גילינו, זה לא. ‫-גילינו, המצאנו. ‫גילינו, כן, אבל... ‫-זה לא בדיוק, משום אפילו. ‫כל דבר שלא נעשה, ‫אפילו שנעשה, ‫החיבורים יוצרים דבר חדש. ‫-כן. ‫כלומר, עצם זה שאנחנו הושתלנו, ‫הושתלו מיני דברים, כמעט כל משהו זה, ‫וההושתל אותו דבר מה שהושתלתי, ‫הושתלתי. כן, בואו נאמר, כי החלק, נגיד, אני ואחותי נגיד זה, אבל ההחלטה שלה היא לקחת ולחבר את החיבור הספציפי, משהו חדש שלך ומשהו חדש שלי. אבל למה החלטת את זה? זהו, איך אתה בנוי ומה אני בנוי? ‫אבל מה המקום הזה? ‫מי ההיסטוריה שלך, מי הסביבה? ‫זה לא מעצבן, אבל יש בזה מה ש... ‫ אחד יש את ההיסטוריה שלך. ‫נכון, בטח. ‫אבל מתוך ההיסטוריה, הזאת יצרתי דבר חדש, ‫ואתה יצרת דבר חדש, ‫ועכשיו הדבר החדש ‫אני מקרינה לסובב אותי. ‫זאת אומרת, אפילו שיש להם את ההיסטוריה ‫ואת כל הדברים המסוימים, ‫החיבור, וקיבלנו אותו דבר, ‫החיבורים... ‫יוצרים דבר חדש. ‫אני לא רוצה להתווכח על זה, ‫אבל זה... נדמה לנו, אבל זה לא נכון. ‫אבל... ‫אחרת היו בסדר. ‫זה כל ההבדל בין... רובוטים. לא, כי כל אחד ‫גדל טיפה אחרת. ‫זאת אומרת, הבחירות... ‫לא, גם הבחירות... ‫אבל השאלה שוב... תראי, יש פה שאלה מאוד מאוד רצינית, שבכלל של רצון חופשי. החדשות הרעות הן, בשבילכם, זה שאין רצון חופשי. זהו, זה לא... זה לא מתאטגר בכלל לייצר קרמה חדשה, כאילו, האמירה הזאתי זה בדיוק מה שיכול לחבות כל אה... כל איצות. זאת בחירה שלה? כן, כן. יכולה. יכול להיות גם לא, יכולה אבל גם לא, יש לי אולי לא בחירה, כן, אבל יכול להיות גם לא, אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אנחנו, לנו פגישה מיוחדת על הנושא של רצון חופשי, בוא נגיד לפחות חלק גדול מאוד מהדעות שלנו, הן לא שלנו, או נגיד אחרת, הם פחות משלנו מה שאנחנו חושבים לפעמים, אוקיי, עם זה אפשר, אנחנו, כן, אני לא, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, כן, אנחנו רואים אותו הדבר, יש פה משהו, ‫כן. ‫-אבל נקודת המבט שלי ושלך ‫על אותו דבר, הוא יכול להיות שלו. ‫נכון. מה השאלה? אז זאת אומרת שכן יש על אותו דבר, ‫כל אחד את היצירה שלו היא שונה. ‫כן, אבל היצירה שלו היא לא שלו. ‫לא, זה מה שאני אומר. לא אמרתי ‫שאנחנו כולנו קופי. זה נכון. ‫ לראשוני, ‫אני יודעת, אי שם. ‫-אברהם האדם הקדמות. לא חשוב, אז בכל זאת, שם הייתה איזו החלטה, נוצר משהו אחר בתוך העניין הזה. לפי התנאים. אחר, כן, אחר, לא אמרתי שלא אחר. רק אמרתי, אמרתי נגיד שהאורגינליות שלנו היא די מוגבלת. לא אמרתי שאנחנו אותו דבר, ולא אמרנו שאנחנו לא משתנים, אנחנו משתנים. אבל... ה... ה... הייחודיות שלנו היא פחות ייחודית ממה שאנחנו חושבים. זאת אומרת, בואי כן. נדבר, זה נגיד... זה ברור, כן. בסדר, זה ברור. כן. זה, כל, זה... זה כל מה שאמרת. אבל עדיין, יש לכל אחד מה. זאת אומרת, כל אחד שונא. לא אמרתי שלא. Okay. לא, לא שונא. אמרתי שלא, כמו שהיא אמרה, אני מסתכל על הכוס ואת מסתכלת על הכוס וכל אחד רואה משהו אחר, זה נכון. אבל okay. אני לא רואה, על פי רוב, שוב, אני לא רואה משהו חדש, אני מכניס את זה על פי רוב נכון, לתוך אותם הדפוסים שאני רגיל להכניס את הדברים. אני זה. יכול פחות, ככל שאני יותר מודע, מודע נכון. ואני, זה הכי חשוב, זה ככל שאני רואה איך שאני מייצר את הדברים, וזה לא הדברים כשלעצמם, כי אם אני והיא רואים שני דברים, זאת אומרת שהדבר עצמו הוא בכלל דבר שלישי. אבל אני רואה את זה, כשאני רואה את זה, יש לי את הכוח לעשות את זה או לא לעשות את זה. עכשיו אמרתי, יש מה שנקרא באנגלית To fabricate. בעצם אנחנו מייצרים את הדברים. ‫וזה נורא יפה, ‫כי בעברית קוראים לזה לפברק. ‫בעברית. <laughs> <laughs> <laughs> ‫זאת אומרת, בעצם אני מפברק ‫את הדברים. ‫עכשיו, זה לא סתם, זה לא בלי בסיס, ‫אבל הניואנסים הם שונים, ‫ואת הניואנסים אני מכניס. ‫עכשיו, זה נחמד, זה בסדר, ‫זה יצירתי, הכול, אני, אני בעד, ‫אבל אנחנו צריכים לראות את זה. זאת אומרת שבעצם, בבחינה מסוימת, אני יכול להסתכל על זה מבחינה חיובית. אנחנו אמנים כולנו, וכולנו כל הזמן יוצרים חיים. ונגיד, אם אני מחליט, אה, לא יודע מה, לא להתרגש מאיזשהו דבר, למרות שאני כן יכול להתרגש, או להפך, אני יכול כאילו להביא את עצמי לידי התרגשות, כי אני חושב שזה טוב. כל הדברים האלה, אנחנו פשוט צריכים לראות שאנחנו עושים את זה, שאנחנו כל, כל הזמן יוצרים, אנחנו כל הזמן מייצרים. הבעיה שכשאנחנו מייצרים או יוצרים בלי להבין מה אנחנו עושים, אז אנחנו חושבים שזה ככה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו נותנים ביטוי לדברים כמו שהם. אבל לא, הדברים הם הדברים, ואנחנו יוצרים את, ה, את, ה, את הצורה המיוחדת שבה אנחנו רואים אותה. זה כמו, אתם יכולים לחשוב ש... זה רעיון שעלה לי הרגע, אז אם אני לא, לא צודק, אז נגיד... אז נשמח. את... בדיוק. <laughs> אני, אני, אני, אני הולך באיזשהו מקום, ואני יכול ללבוש אה, משקפיים ירוקים, ‫או אני יכול ללבוש משקפיים אדומים. <לאפתי> ‫עכשיו, נגיד שהנוף הוא נוף, ‫אבל אני כל הזמן רואה אותו ‫דרך איזשהו סוג של משקפיים. ‫אז אני יכול להחליף משקפיים ירוקים ‫למשקפיים אדומים. ‫הנוף, אני לא אומר שהוא איננו, ‫הוא ישנו, ‫אבל אני אראה אותו אחרת, אדום ‫או זה שאני אראה זה... אותו ירוק. ‫עכשיו, אם נמשיך במשל הזה, ‫אז נגיד שאני כל הזמן ‫הולך עם משקפיים ירוקים. בהתחלה אני הולך עם משקפיים ירוקים, עם זגוגיות עבות, כמו של רי צ'ארלס כזה, ואני מסוגל, זה אני אומר לכם, לאט לאט להוריד את הדרגה של הירוקת. ויותר בהיר, ויותר בהיר, ויותר בהיר, בהיר. בסופו של דבר, אם ירצה השם, ואני אגיע להערה, אז אני אראה עם משקפיים לגמרי, לגמרי שקופות. כשאני לא מכחיש... או מאשר שיש שם נוף מסוים, אבל אנחנו לא רואים אותו כמו שאוף, אלא. אלא אנחנו רואים אותו דרך כל, <אח> כל <אח> הפקלח שיש לנו <אח> על הגב, כל המסורת שלנו, כל הדרך חשיבה שלמדנו אותה, כל ההקשרים שיש לנו, וכל התחושות שיש לנו, וכל הרגשות שיש לנו. ותמיד אנחנו רואים אותם, דר... כן. אותו דרכם. אפילו אם אנחנו מותנים, מותנים, באותו דבר, אבל כל אחד רואה את זה. זה מה שרואה לנו, שהצרוף יוצא אחרת. בדיוק. משני קיבוצניקים באותו קיבוץ, אבל בכל איזור קיבוצניקים. כל דיוק. אחד רואה את זה, זה אחרת. בדיוק. ועכשיו אנחנו מגיעים ל... אז אמר, עד עכשיו זה רק אמרתי מה זה אה, מבט נכון, השקפה נכונה, דיבור נכון. זאת אומרת, ש... דיברנו רק על הנכון. מה <שמע> זה נכון? שנכון זה לא ההפך מלא נכון, אלא נכון זה מתאים, ונגיד כאילו, אפשר להגיד, מבחינה מסוימת, רענן, זאת אומרת. עכשיו <שמע> אנחנו מתחילים עם, רק עכשיו אנחנו בעצם מתחילים עם השמיניה. אבל החלק הראשון הוא בעצם מבחינה מסוימת הכי חשוב, וזה מבט נכון. מבט נכון, מחשבה. או השקפה נכונה. מחשבה נכונה. לא, מחשבה. מחשבה נכונה זה השני. Yeah. זה מבט נכון. השקפה נכונה, הבנה נכונה. עכשיו שוב, ראשית כל, צריך להבין שמאוד מאוד חשוב להבין שגם, יש מקום אפילו שהם כותבים שכל ארבעת האמיתות, אם אתה מאמין בהן, אז אתה לא הבנת בכלל מה עבוד ההרצה. אז גם פה ההשקפה הנכונה היא עדיין השקפה שאתה צריך להשתמש בה, אבל לא להאמין בה. עכשיו, אם אתם זוכרים, אם לא אתם זוכרים, אז תכף לכם ששלושת האבות, ה... oh, the three poisons, זה ההיצמדות או התאווה, השנאה או ההתרחקות והבורות. וההבנה זה ההפך מבורות, זאת בעצם ההגדרה שלה. ואם נחשוב על מה שדיברנו קודם, על הדברים האלה שיש לנו לפני העיניים, ובורות מוגדרת בבודהיזם בתור עודף ידיעות. דעות. דעות. דעה גורמת לסבל. לשגיע. למה? לשגיע. למה? כי דעה היא קבועה, והחיים הם לא. ובמאוחר ובמוקדם, במוקדם ובמאוחר, איזה שהדעה שלך, אם אתה מחזיק ארבע ממש חזק, המציאות תבוא ותראה לך שהיא לא נכונה. ואם אתה לא תסכים לעזוב את הדעה שלך, אז אתה תסבול. נכון. זה הכול. תהיה אז... בהתנגדות. כן, ותהיה במתח וכו'. אז... אתה מתכוון, כלומר, דעה ולא... ידע. לא, לא ידע. הידע, ידע, או ידע או הוא צריך להיות ניטרלי, לא כאילו. עכשיו זה גם זה ידע, שוב, ידע טכני, ידע. אין איתו שום בעיה. ויקיפדיה yes. היא יופי של דבר. לא, אבל מה, כל מה שאתה מעביר לנו פה גם כן הוא ידע. לא. אני מקווה שלא. <laughs> ‫לא, בדיוק. ‫תלוי אם מדיטציה. ‫-כן, אם אתה לא עושה מדיטציה, ‫זה ידע, כן. ‫אז סליחה, אבל מה? ‫כאילו, אתה אחרי זה משתמש בידע הזה ‫ומשליח אותו לחיים שלך ומיישם אותו, ‫אבל מה שאתה מעביר פה זה ידע, ‫לפי דעתי, לא? ‫-בסדר, אם שוב, אמרת, ‫ידע, ידע, ידע. ‫מה? ‫-זה חברה שכולם רוצחים, נגיד. כן ‫-בעצם אני צריכה... להרחות מהאחזות שלי, מה זה טוב ומה זה רע, ולהיות כמו כולם כדי לא לסבול. מאיפה זה הגיע לך? נגיד שאני בחברה שעושים עוולות, לא משנה, אמרתי רצח. נו, יופי, רצח זה טוב, רצח זה מצוין. כל אחד, מי שעושה לו משהו שלא מצא חן בעיניו, הורג אותו. כן. ‫כן. ‫-אז הגעת לך עכשיו... ‫-לא, לא, בסדר, לא רשום, זה משל. ‫נגיד שיש דבר כזה. כן יש. ואני באה עם דעה אחרת, כן? שלא צריך להרוג. הדעה יגרום לך סבל גדול. ‫נכון, יגרום לסבל. כי יהרגו אותך. אז זה מה שאני שואלת. ‫אז זה דעה, ‫רק את מוכיחה שדעה זה גורם לסבל. בסדר ‫אני צריכה להרפות מהדעה ‫ובעצם להרוג כמו כולם. ‫-או לעזוב את החברה הזאתי. הזאת. ‫גם ש... להפרו, להרפות את הדעה. זה הדרך הכי פשוטה. כן ‫למה להילחם איתם? ‫למה לא. כן. על כן. על כן. על כאילו זה שאני אלמד אותם? ‫אני אלאת המקום אחרת. ‫נגיד שזה היא. ‫זאת אומרת, כאילו את... <laughs> את אומרת ‫שאת המציאות, את לא יכולה לשנות, ‫אני, אני, אני לא יכולה כן, לשנות בעצם. את, את, את <laughs> ה... ‫תגובה שלי. ‫-בטח, בהחלט, זה דבר ממש נכון. ‫זה מה שהיא אומרת. ‫זה דבר סופר נכון. זהו אני רק יכולה את עצמי לשנות, ‫אני לא יכולה לשנות את הדעה שלך. ‫ברגע שיש לך דעה ולי משהו אחר, ‫אני רק יכולה לשנות את עצמי, ‫את הדעה שלך, ‫בכלל זה העולם אנחנו קשה מאוד לשנות. אנחנו יודעים. כמו שאתם זוכרים את המשל על המלך ההודי. זוכרים? שהמלך ההודי, הוא היה לו רגליים מאוד עדינות, והוא רצה לצייר בכל הממלכה שלו. ואמרו, יש לו רגליים כאלה עדינות, ופה הודו, קוצים, אבנים, מה נעשה? נשחט את כל הפרות של הודו, ונפרוס לפניו מרבדים מאור. ואז הוא ילך על המרבדים מהאור והכל יהיה בסדר. אז בא הווזיר החכם ואמר, יש לי רעיון יותר טוב. בואו נעשה לו נעליים. עכשיו הנעליים... רק פרה אחת. הנעליים... רגע, את זה פה שוכחת את זה? כן. לא, אז לא. אני לא הייתי... אם הייתי פה לא הייתי שוכחת אז אולי לא היית. פה, אבל לא. אז זאת אומרת, את הדעה שלנו אנחנו יכולים לשנות בכלל. הטענה הבסיסית ביותר של הבודהיזם זה ש-we can train our minds, וזה הדרך הכי טובה לחיות טוב, וזה גם הדרך הכי קלה. לא שהיא קלה. אז נגיד עכשיו, אנחנו כל כך סובלים מביבימניה, כן? כן. אז עכשיו לדסן ג'וידן, ואז לא היה לנו סמל. לא, לא, לא, אבל מותר לך לוותר על ההנחה שביבי הוא המקור לכל הצרות שלנו. על זה את יכולה לוותר. זה לא אומר שאת לא צריכה להצביע נגדו. לא צריכה לפעול, אם אני אוותר על ההנחה שהוא פועל לא נכון, נכון, אז אני כבר אצבע באדום, לא, לא אמרתי ש... לא, לא, לא, את לא צריכה לאמץ את ההנחה שהוא פועל נכון. לא לקחת את זה ללב. את צריכה להסתכל על זה ולראות, זה דעה, גם זה דעה שלי, אני לא... אבל אני יודע שזאת דעה. אבל אני יודע שזאת דעה. עכשיו, בהגיע יום הבחירות, אני אתחשב בדעה הזאת, וכיוון שחובתי להצביע, אז אני אצביע. אבל בוא נגיד שבשלוש שנים, ו-11 חודש, וארבעה ושלושה שבועות, שלפני, שאחרי, זה כבר משהו אחר. כיוון, עכשיו, אם אני לא, אם אני יוצא כל שבוע להפגין פה בצומת, אז אני צריך כל שבוע לחשוב מחדש. אבל אם אני לא רוצה להפגין, זאת אומרת, אם אין לי משהו אמיתי לעשות, המחשבה עצמה היא רק תגרום לי סבל. עכשיו, יש סבל שהוא נעים, מין קצת מזוכיזם כזה, שאנחנו כולנו נהנים ממנו במידה כזאת או אחרת, אבל נגיד עכשיו, עד לפני שתי דקות לא חשבתי על ביבי, אז לא סבלתי. עכשיו אני חושב על ביבי, אני סובל. ואני לא חייב כל הזמן לחשוב עליו. עכשיו, זה לא, תביני, זה לא, כמו שאמרתי קודם, זה לא שאני צריך לחשוב ההפך, זה לא שאם אני לא חושב שהוא, שהוא מניאק, אז אני חושב שהוא אה, אה, אה, אה, בתולת הים הקטנה או משהו כזה, לא. אבל אני יכול להתייחס אליו, או יותר נכון, אני יכול להתייחס לדעה שלי עליו כמו על דעה. ‫וכשאני אתייחס לדעה שלי עליו ‫כמו על דעה, אני אסבול פחות. נכון ‫עכשיו, יכול להיות גם, ‫אני מודה בסוגריים, ‫שיכול להיות שאני גם אפעל פחות. ‫-לא בהכרח, לא בהכרח. ‫תני לי, תני לי להתוודות. ‫אבל, אבל אני צריך להחליט, ‫כאילו, האם אני רוצה לסבול, ‫וזה... ומה שאני עושה, יש בו איזושהי אה, אה, תוצאה, או אני צופה בצורה ריאליסטית, שיהיה לזה איזושהי אה, אה, אה, תמורה, ואז זה בסדר. אבל שוב, הכל מתוך הבנה עמוקה של מה שאני עושה, מה המחיר של זה ומה התוצאה של זה. זאת אומרת, אם אני מרגישה שאני פה... ‫פותחת את הטלוויזיה ואני רואה אותו, כן. ‫וזה עושה לי לא טוב, כן. ‫זה באמת עושה לי לא טוב, כן. יש, לי, ‫יש לי רק כן. אפשרות אחת, ‫פשוט לא לסגור את ה... לא לא לא לא, לא, לא לא לא, רגע, או, או, אחד. או, אחד, או, או, או... להתבונן בעצמך ולה... ולהגיד, ‫אני עכשיו נמצאת במצב שאני מותנית, ‫אני מותנית על ידי... ‫המחשבות שכב? שלי, על ידי ההורים השכב, שלי, כן. ‫על ידי הסביבה שלי, ‫על ידי כל הדברים, ‫ולכן אני סובלת. ‫זאת אומרת, בוא נגיד ככה, ‫במידה מסוימת, ‫כמובן, אפשר לסגור את הטלוויזיה, אני רוצה ‫אבל לך, זה לא... ‫-זה לא. מכניס אותי לאי-שקט. כן אני רוצה להרגיש טוב. כן. ‫זה אחת הדרכים שלי. ‫-כן, זה אבל זה פשוט. הדרך הפשוטה, ‫הדרך האלמנטרית, ‫אבל זה לא... בואי נגיד ככה, כיוון, ‫כיוון שבאופן יותר אבסטרקטי או יותר כוללני, ‫אנחנו לא יכולים באמת ‫לסגור את החיים. ‫הדרך היותר כאילו קשה, ‫אבל היותר עמוקה, ‫זה, זה, זה... להתבונן, לראות. מה הוא עושה לי? כן. להחליט שזה לא יעשה לי. להחליט? לא, אני לא יכול להחליט שזה לא יעשה לי, אבל לא. אני יכול לראות שפה... <אז> לי, אני, <אז> אני, אני, אני אתן דוגמה פה, למשל. יכול לשבת לידי עם מישהו אחר, שהוא שרוף על ביבי. הוא רואה ביבה בטלוויזיה, כולו עושר. זאת אומרת, מבחינה מסוימת, שזה לא ביבי. זה הקומבינציה שלי ושל ביבי. עכשיו, ששלי, כבר אמרנו, זה לא ממש אני. זה איזושהי הבניה שנבנתה במשך הרבה מאוד שנים, שכי פיתחה אלרגיה לביבי. זאת אומרת, יש פה יצור, קוראים לו אפי, שיש לו אלרגיה לביבי. הוא יכול... ‫לרפא את האלרגיה הזאת, ‫או לפחות לראות שזה אלרגיה. ‫זאת אומרת, להבין <אח> ‫שזה <אח> לא <אח> איזושהי אמת מוחלטת ‫שהבן האדם הזה הוא... ‫הוא הכי רשע. ‫כי עובדה, כאילו עובדה, ‫שיש הרבה אנשים שחושבים אחרת. ‫עכשיו, זה נכון ש... ‫אל תביאו לי כל מי שחשב עכשיו, אה? לא, לא, לא שמעת. היטלר, לא ביטי. את תביאו את היטלר. בכל זאת יש משהו אבסולוטי. כן. לא. לא שזה אבסולוטי, אבל הוא לא דוגמא. הוא גם סבל. לא, זה ברור. אני לא מצדיק אותו. אבל אנחנו צריכים להבין שזה במידה רבה מאוד אנחנו. כשאנחנו מבינים שזה אנחנו, הכל... זה משתנה, לא באופן טוטאלי ולא מייד, אבל אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור שביפן האנשים שהיו במערב הם נחשבים קצת מזוהמים, הם לא יפנים טהורים, הם לא נקיים, אז לא, יפנים, כן, אבל כי גם מערב הם לא נקיים, אז כש... באוניברסיטה של יפן, של טוקיו, שהיא אוניברסיטה מספר אחת ביפן, לא קיבלו אנשים שבילו חלק מהחיים שלהם בחוץ לארץ. לא קיבלו. אתה מדבר על לא, לא, לא, אני מדבר על... לא נקיים באיזה מובן? של גזע או של ניקיון? לא, לא, לא, הניקיון זה פחות חשוב. הם, הם, הם, הם, הם כבר... אה, הם כבר מושפעים מהמערב. ואז באו דיפלומטים ואמרו, תראו, אנחנו שירתנו חמש שנים בארצות הברית, אנחנו חוזרים עכשיו לאנגליה, והילדים שלנו harden, ליפן. Palm, pill. ליפן, הילדים שלנו לא נותנים ללמוד באוניברסיטה, אנחנו אנשים ששירתו את המולדת שלהם. מה זה פה? אי אפשר. ויש להם כוח, הם שילו לחץ. אז פתחו פקולטה מיוחדת באוניברסיטה של טוקיו, לאנשים שהיו בחוץ לארץ. עכשיו, מה הם הסבירו? זה לא בגלל שאנחנו רוצים לעשות טובה עליו דיפלומטים או משהו כזה, לא. זה טוב שהילדים שלנו יראו כמו בגן חיות, זאת אומרת, שיש אנשים כאלה, 90. שחושבים אחר, שמה קורה 90. להם, אז, אז זה, בסדר, זו דוגמה קצת, קצת קיצונית, כי 90. היפנים וכל... חבר שלי שהיה ביפן, אה? ‫אני כן? לא יודע בדיוק זה עכשיו, זה עכשיו, אבל... קוד... כבר, ליפן, כן, חבר מי... שלי שהיה ביפן למע... ‫ועשה שם תואר שני ושלישי, ‫הוא אמר לי שזה ככה היה, כאילו. ‫-לא, זה קורה, ‫הם חוזרים לילדים, ‫שהוא ידל אמריקאי, ידל זאת אומרת, ‫הוא לא משנה, הוא יהודי, ‫ישראלי, אמריקאי, כל מיני דברים, ‫שגדל ביפן חלק מהאחים שלו, ‫והוא הוא, הוא נכנס שם על הפקולטה הזאת. ‫למרות שהוא לא דובר יפנית על בוריה וזה שם, ‫והוא סיפר לי את הסיפור הזה. ‫לא, זה נכון, זה למה סיפרתי את זה? ‫מי זוכר? ‫הייתה <סיע> לי סיבה שזה, מצוינת. ‫שזה דוגמה <צחק> להתניה, ‫לא להתניה, לדעה, ‫לא להגיד על שלנו הן מורכבות, ‫הן לא רק שלנו, ‫הן... סביבה של חברה של התרדות. ‫לא, לא, לא, היה משהו יותר ספציפי. ‫לא חשוב, הסיפור בעצמו נחמד, ‫אז בסדר. ‫זה מעניין, כי היפן היא גם כן ‫מאוד נסורתית, אבל היא מאוד... ‫-בוא, בואו לא ניכנס לזה בסדר. אוקיי עכשיו, עכשיו... ‫אה, אוקיי, עכשיו אני גם יכול להגיד לכם ‫שבסופו של דבר, כאילו, ‫אם אנחנו מסתכלים על ‫מהי השקפה הנכונה, ‫באנגלית זה נשמע יותר טוב, ‫אבל גם בעברית. right view, אנחנו מדברים, right view is no view זאת אומרת, הדעה הנכונה היא שלא תהיה לך דעה עכשיו בואו נבחין רגע, ואנחנו חשוב להבין יש כאילו שלושה, שלוש דרגות או יותר, אבל יש אמונה, יש דעה ויש הנחת עבודה אמונה זה משהו שזה לא יעזור לך בדין, אתה תראה לי את ההפך ואני עדיין אמשיך לאמון בזה. זהו, אני מאמין. אמונה, השלמה. באמונה שלמה. בביאת המשיח נגיד. בטח. אה? זה אמונה. דעה זה דבר שאני מחזיק בו חזק מאוד, אבל אם תביא לי הוכחה ממש רצינית, אז אני באמת, אז אני מוכן להרפות ממנה. הנחת עבודה זה דבר שאני יודע שהוא או נכון או לא נכון אבל אני לא יכול להסתובב בעולם כמו זומבי כזה שבלי זה אז יש לי כל מיני הנחות עבודה זאת אומרת זה שה... שאם אני ארד לכביש ואני לא איזהר ואז ו... אוטו ידרוס אותי זה דעה שהיא על פי רוב נכונה לפעמים היא לא נכונה נגיד ביום כיפור אם אני ארד לכביש, רוב הסיכויים ש... Israel... ש... שהאוטובוס לא ידרוס אותי, כן? אבל זה דעה, כאילו, אבל זה בסדר, הנחת אתה... עבודה זה נגיד, אני מניח שאם אני אסע מפה לתל אביב, אז לא יהיה פקקים בדרך. אז אני יודע שיש סיכוי שזה לא יקרה, אבל יש סיכוי שזה כן יקרה, אבל אני צריך להחליט, כאילו, נגיד... אני צריך להחליט מתי לצאת מהבית בשביל להגיע לתל אביב, בסדר? אז אני, אז אני מניח שזה ככה וככה שעות, זה הנחת עבודה, זה כמעט בטוח שזה לא יהיה בדיוק, אבל זה גם לא כל כך אכפת לי, ויכול להיות שיהיה פקק נוראי שידפוק אותי, אבל אני לא אקפוץ מהורי אם יהיה פקק בדרך לתל אביב, זה, זה דבר שקורה, אז הנחת עבודה שלי זה שאני אגיע בזמן. אני עושה אופטימיזציה, כן? לא מקסימיזציה, אני מנסה לראות מה, מה סביר. זה הנחת עבודה, אני יודע שזה הנחת עבודה וזה בסדר, וזה אנחנו עושים כל היום וכל הלילה וזה מאה אחוז ולא צריך להפסיק עם זה. עם הדעות זה גם בסדר, אבל אנחנו צריכים לדעת שהן דעות. והאמונות, רוב הסיכויים שאנחנו מוכנים אפילו להאמין שהן אמונות. זאת אומרת, אני חושב שזה ככה. אבל כשאני אומר right view is no view זאת אומרת, כמה שפחות, בוא נגיד, אמונות, אם אפשר, בכלל להיפטר מכולן, ודעות כמה שפחות. תהפוך כל דעה שלך, תהפוך כל אמונה שלך לדעה, ותהפוך כל דעה שלך להנחת עבודה, וחייך יהיו... טובים לא פשוט. בהנחה של זה יותר תותים. ההנחה שאתה לא אלמג את תותים. כן, כל ה... כן. בהנחת עבודה שאתה לא... כן. אז עכשיו אנחנו קצת רוצים לראות מה, מה הבעיה בעצם פחות או יותר בדעות. כי זה חשוב, כי בעצם זה אחד הדברים הכי הכי משחררים. זה שאנחנו רואים שדעה היא רק דעה, דרך אגב, במדיטציה יש איזו מקבילה כשאנחנו מצליחים להגיע לתובנה, וזה ממש תובנה, זה ממש אינסייט, זה ממש משהו שמחשבה היא רק מחשבה. עכשיו, להגיד שמחשבה היא רק מחשבה, אנחנו כולנו יכולים להגיד. כשאנחנו באמת נראה את זה במדיטציה, זה בעצם הופך לזה שמחשבה קשה לה מאוד לפעול עליך. <אח> אתה רואה אותה, אתה רואה אותה... היא לא מספיעה עליך. כן. מה רחב? ‫אני חושבת מה אתה אומר. ‫-אה, זה רק מחשבה. ‫גם אני בא לך ל... ‫לא, לא, לא, אני יודע שאתם... ‫ת'אומרת, אני לא, מה שאמרת שם, ‫זה לא דבר פשוט. ‫תראה, לא, אני אגיד לך, ‫אם יש לי מחשבה לא טובה, ‫משהו מאוד קשה. ‫ שאני מסתכלת במחשבה ‫הלא טובה הזאת, ‫אני רואה אותה, ‫אין לי ספק שהיא עוזרת לי. ‫היא פגה. ‫בסדר? ‫-לא היא. ‫-אני מתאמנת לעצמי. ‫את? להציע. את? ‫-כן. ‫-כן. ‫עכשיו, וזה הכוונה שלך. ‫-בטח. ‫גם כשפיתחנו כל מיני דברים ‫שהם לא טובים לנו, ‫יש סיבה שפיתחנו אותם, ‫אנחנו תלויים בהם באיזשהו אופן. ‫בגלל <ש> זה, <ש> זה <ש> אנחנו <ש> לא עושים פה פסיכולוגיה. ‫-אבל זה לא פסיכולוגיה. ‫-זהבה איננה. ‫אני יכול להגיד. ‫-אבל זה לא פסיכולוגיה, ‫מה שאני אמרת. ‫לא, להפך, מה שהוא אמר. ‫הוא אמר, יש לזה סיבה. ‫את הבודהיסט זה לא מעניין. ‫-אז תגיד את מה שאמרת ככה או ככה. ‫על המחשבות, תגיד מה... ‫בוא נגיד ככה. נגיד שאתה עכשיו קורא ספר, ‫ובספר כתוב ככה וככה, ‫וזה יכול, נגיד, קצת לדכא אותך. ‫-כן. אם עכשיו בדיוק אתה נורא צמא, ואתה שם את הספר בצד, ואתה הולך לשתות, ואתה חוזר, אתה נזכר שזה רק ספר. Okay. שאתה מבין שזה רק ספר. אז כן, בסדר, נעים קצת להיכנס לדיכאון, אבל... עכשיו, תאר לעצמך שאת המחשבות שלך היית יכול לראות כאילו שאין ספר. זאת אומרת, okay. כמו אני עכשיו קורא ספר, זה בסדר, אבל אני לא חייב להזדהות עם הספר. לפעמים זה נעים, לפעמים זה לוקח אותי לכל מיני מקומות נחמדים, או אפילו אם זה לוקח אותי למקומות לא נחמדים, אני... זה, זה, זה, זה, זה, זה נחמד, זה, זה מלבב, זה, זה, זה מעורר רגשות וזה, אבל אם זה מגיע לאיזשהו שלב מסוים שאני כבר לא כל כך, אז אני, אז אני לא מזדהה. דוגמה דומה לזה זה סרט. אתה נמצא בסרט, וה... תופרת היתומה שמצאה אותה השיר הזה ולקח אותה אליו הביתה ופתאום הוא נמאס לו והוא ראה תופרת אחרת יותר נכדה והוא זורק אותה החוצה והיא הולכת בחוץ, בגשם, בשלג, משכנה, בוכה ליבנו יוצא אליה אבל אם אנחנו ממש, זה פתאום אנחנו, אה, <אח> אבל זה רק סרט עכשיו, אנחנו הרבה פעמים היתומה המסכנה הזאת בעצמנו ויש לנו מחשבה שאנחנו נורא נורא מסכנים אבל אם אנחנו נבין שזה רק מהצבח... סרט או שזה רק מחשבה לא החיים יודע. היא לא אחרת עכשיו אני לא אומר שזה פשוט זה, כן, זה יותר פשוט בדברים שהם לא בבת עינינו. אבל יש דברים כאלה. אתה יודע מה? בואו ניקח דוגמה. דונלד טראמפ. הוא יכול לעצבן אותנו לפעמים. אבל זה בעיה של האמריקאים, לא שלנו. לא נעים לי להגיד, אבל אם הבת שלי גרה במלבורן, ביבי מרגיז אותה, אבל לא כמו שוטי. <laughs> עכשיו, זאת אומרת, אם אנחנו רואים שהמחשבה היא רק, והמחשבה היא רק מחשבה, הרי המחשבה היא בסך הכל סיפור. סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אם אנחנו נראה שזה סיפור, החיים יראו אחרת. אבל זה לא סיפור שהמצאנו, זה סיפור על משהו שקורה. רגע, רגע, אמרת סיפור אף... על משהו שקורה. זה למתחילים, בואו בוא נראה בדברים כן. שהם באמת קשים בכל מיני. אז לא ש... רוצה, אז רגע, בואו נעשה את למתחילים, בסדר? זה, זה אנחנו, אם אנחנו, אנחנו נעשה הרבה למתחילים, אנחנו נעבור ל, ל, ל, ל, לא למתקדמים, אבל לבינוניים. זה קשה. אבל, אבל צריך לעשות את זה. אם אני אומר, תשמע, זה רק משחק ילדים וזה, כשנגיע לדברים הבאמת קשים זה לא יעבוד, זה גישה דפנסיבית, זאת אומרת, שלא תביא אותנו, כמו שאומרת המורה לשום מקום. אבל בואו ננסה לעשות את זה על דברים יותר קטנים, ונראה אם זה עובד או לא עובד. אתם יודעים מה, אני לא, כמו שאמר הבודה, אני לא... אבל יש <שמע> גם דברים כאלה של אידאה פיקס, או כאלה שכן פרנד. שמה? דוגמה. <שמע> שכן עוזרים, החלטה שלי, של, של דברים שעוזרים לך לדע, ל, להתנהל, ואתה לוקח אותם כנוסחה מסוימת, וזה כן. בהחלט עוזר. מאה אחוז. ראשית כל, לא ראשית שעה כל שעה שעה בוא נתחיל מזה. <laughs> <laughs> <laughs> אם זה, זה, לא... זה לא גורם לך סבל, <laughs> לא. אז אל תכניסי את הבודהיזם <laughs> לסיפור. אלא רק אם במקומות במקום, הספציפיים. כן. כן. עכשיו, סבל, שוב. שוב, סבל זה לא אומר שממש נפל לך פסנתר על הראש. זה מספיק שקצת את במתח, זה לא גורם לך מתח, את מצאת את הפתרון ואת הולכת ככה וזה בסדר, קדימה, פועל, זה בסדר גמור, אין לי שום בעיה עם זה, אני לא בא להגיד שתהפכי את החיים שלך בגלל שהם צריך בלגן בשביל בלגן. תהפוך הוא, יש דברים של הרגלים או של דברים או של מחשבה שיוצרים התנהלות. ‫הרבה יותר טובה ועוזרת לנו... ‫-בטח, ביי. בטח. ‫לזה אני מתכוונן, אבל יש דברים ‫שאני לא, לא דיברתי דווקא על זה. ‫לא, לא, זה, לא, זה בסדר. אבל, ז, ‫זאת אומרת שאם אנחנו הולכים ‫למערך כאילו לא רק התנגדותי, ‫או רק של קשיים, ‫כאילו יש לנו הרגלים, אז זה רע. לא לא, ‫לא, לא, כי יש הרגלים שיוצרים מצבים כאלה. אמר, כבר קודם, ‫בודה אמר, אני רק מלמד ‫מה זה סבל ואיך להיפטר ממנו. אם את לא סובלת, יש לך מספיק אנרגיה בשביל... תשמרי את האנרגיה לדברים שגורמים לך סבל, סבל זה רגש. לא. סבל? סבל. רגע, רגע, מה זה רגש? שאלה. תראה, מה שגורם לנו סבל, זה בעצם הרגש. המחשבה... נכון. אני יכול לראות את דונלד טראמפ בטלוויזיה, ולהגיד, וואלה, זה מטורף, הורס את ה... ככה ואני לא ארגיש עם זה שום דבר. אז ויש... אין בעיה. כן, אין סבל. אין סבל. אבל אם אני יכול להזדהות עם כל המקסיקנים שרוצים להיכנס, כן, ואני חושב עליהם, ואני מזדהה איתם באיזשהו מקום, מופעל פה איזשהו תהליך רגשי כן. שקוראים לי סבל. אוקיי. עד לפה. כן. <laughs> אז אני אומר שהסבל הוא רגש. המחשבה גורמת לרגש. כן. למרות שיכול להיות שזה הפוך, אבל לא משנה, בסדר. המחשבה, או נגיד... מה שאני אומר שמה שגורם לסבל זה הרגש שמתעורר כתוצאה מהמחשבה. נכון. בסדר, אוקיי, כן. זה נכון. והמחשבה היא בעצם, נגיד פה, שהעולם צריך להיות אחרת, נכון? Yeah. אני, אני... שחתה, ה המקסיקנים לנסק. לא צריכים לעשות להם את זה ואת זה, נכון? אין, נניח, אין. זאת אומרת, יש מצב מסוים במקסיקו או בארה״ב שאני חושב שהוא צריך להיות אחרת, נכון? בוא נגיד, אני לא נכנס לשאלות, לא. אני לא נכנס למחשבות יותר מדי, אומר, אתה... יש המון סבל במקומות חלשים בעולם. עזוב סבל ש... במקומות האלה, אני, אני מדבר אני, על סבל אני, שלך, לא, לא. אני, אז אני מזדהה עם הסבל. מה שגורם לי סבל, זה הרג, הרגש שמתעורר כתוצאה מהדברים שאני רואה. אז בסדר, עד עד שאני שאל, חושב. אז, אז רגע, רגע בואו בוא רגע נעזוב כאילו את זה קצת בצד, כי זה כבר נושא של מה זה compassion ואיך אנחנו יכולים להיות עם האחרים בלי לסבול, זאת אומרת, אה, אה, אה, אה. בואו נעבור כאילו לדברים קצת פחות כאלה, אתה יודע, של אני סובל אני בגלל שהוא סובל. זה נשאיר רגע בצד. זה אולי באמת יש, כאילו מהדברים שאתה למחשבות. יכול לגמור עם... מה? יש לי מחשבות כן. שגורמות איסטבק. אוקיי. Okay. על אלה אני מדבר. וזה גם כן פאטר, זה גם כן מחשבות כמות. ברור, ברור, אחרת שלא, כן, עכשיו אתה רואה? מה שאני צריך לעשות זה באמת להפסיק לחשוב. לא, לא, אתה לא יכול. להסתכל במחשבה הטורדנית, להסתכל בו, לראות אותו. לאט לאט. עכשיו על פי לבן. הדבר שאתה... שמומלץ כאילו זה לראות את המחשבה נכון, כמחשבה. כמחשבה. לא לסגור אותה, לא לדחות אותה, לא לנסות להתחמק ממנה, אבל אתה מבין שברגע שאתה רואה שהיא מחשבה, נפתח איזשהו פתע, איזשהו מרחק בינך ובין המחשבה. זאת אומרת, הרי מה אמרנו באמת השנייה? הסבל נוצר מצמדות. ומה זה ההיצמדות ברגע הזה? זה הזדהות. זאת אומרת, אם אני מזדהה עם המחשבה... אז אני סובל. עם המחשבה, אם אני חושב שהמחשבה זה אני, זאת אומרת, אה, אה, אז אני ממש... מזה בעצם, זה הנקודה שבה אני סובל. אם אני מסוגל, זה לא פשוט, לראות אותה כמחשבה, עכשיו תדע לך, שאם היא טורדנית וחוזרת עוד פעם ועוד פעם, מבחינה מסוימת זה יותר קל. למה? כי אתה רואה שאיזשהו פאטרן עולה לך בראש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בשלב מסוים אתה יכול לתפוס אותו ולהגיד זאת מחשבה. <מח> בהתחלה אתה תגיד זאת מחשבה, <מח> אחר כך אתה תגיד זה רק מחשבה. <מח> ואם זה רק מחשבה, בפני, עכשיו אני אתן לך כאילו את הנוסח ה... למתקדמים, אבל אתה כבר יכול. מי רואה את המחשבה הזאת? <מח> מי רואה את המחשבה הזאת? עכשיו, זאת אומרת, יש פה את הרואה, שזה המודעות שלי, ויש את המחשבה. עכשיו, בסוף אני אגיד לך שגם אין את המודעות, אבל לא חשוב כרגע, המודעות זה יותר אתה מאשר המחשבה, נכון? זאת אומרת שהמחשבה <מח> זה <מח> לא אתה, זה משהו שמופיע בפניך. Okay. אז כמו שאתה יכול בסרט, בשלב מסוים להבין זה רק סרט, ובספר להבין בשלב מסוים שזה רק ספר, פה אתה יכול לראות שזאת רק מחשבה שהופיעה בפניי. עכשיו, יגיע הפסיכולוג ויגיד, תשמע, זו מחשבה שנוצרה כי פעם היה ככה והיית צריך את זה, זה לא מעניין אותי כרגע בכלל. מעניין אותי האפשרות ליצור מרחק קטן לפחות, מהמחשבה, או במילים אחרות, לא להזדהות איתה, לא להיצמד אליה, לראות אותה. אם אני מצליח לראות אותה ולא להיות היא, הכוח שלה... דבר ראשון, אני חושב ש, שלמרות זאת, עדיין אני, כלומר, שאני מזהה את זה כמחשבה. ואני מודע לזה שזו מחשבה ואני לא מזדהה איתה, היא עדיין גורמת לי סבל מעצם זה שהיא קיימת. אני רוצה אחת, לתת איזה דוגמה. שנייה אחת, רגע, רגע. אני רגע. שותק. אוקיי. Okay. שלי להתמודד עם זה זה כמו במדיטציה, שאני נותן למחשבה ללכת. <אז> זה, זה, ש... מה, זה מה שאני, משל... זה, זאת הדרך שלי ‫לנסות להתמודד עם זה, זה, ‫כאילו, אני אומר, ‫אבל, אבל, אבל, אבל היא חוזרת... ‫כדי שביום-יום... ‫אבל היא חוזרת... כמו, ‫גם במדיטציה היא חוזרת. ‫היא חוזרת. ‫זאת אומרת שלא נפטרת ממנה. ‫לא, אבל זה מה ש... ‫דווקא על המדיטציה ‫רציתי להגיד לך משהו. ‫אתה יכול לשבת במדיטציה, ‫זה לך, ‫ופתאום עולה המחשבה. ‫מה מדיטציה? ‫ברגע שאתה אומר, זה מחשבה. ‫זה כבר לא הנשימה... ‫זה לא אני. ‫מה? ‫-זה לא אני גם. ‫-זה, לא... זה כבר איננו. ‫לפעמים שבמדיטציה... במדיטציה... כן. ‫-מעניין ש... שבמדיטציה המחשבה ‫לא קורמת לסדר אז מה זה אומר? המודעות. ‫זה אומר, <laughs> עכשיו, אם בלא לא מדיטציה, ‫אתה <laughs> יודע שהמדיטציה ‫זה לא מטרה של עצמה. לא ‫ברור. <laughs> אם בלא מדיטציה... אתה תצליח להתייחס אליה כאילו שאתה במדיטציה, כן. היא תגרום לך פחות סבל. זה נכון. לא אני מנסה לעשות. זה, יקרה, זה מה זה שאתה צריך. בסופו. עכשיו, איך עושים את זה? על ידי זה שמתבוננים בה. שאומרים אפילו... עכשיו אתה, שוב זה, שוב, זה לא השלב הראשון. השלב הראשון, אתה צודק. אתה אומר, הכל משתנה, הכל חולף, גם את תחלפי, תחלפי, יאללה צ'יצ'ה, יאללה קישתה, והיא תעוף. זה נכון, כי יש לה כוח ככה, אבל אם אתה אומר לה ככה, היא תחזור. גם. עכשיו, זה בסדר גמור, זאת אומרת, יותר טוב שהיא לא תהיה בצורה זמנית, מאשר שהיא תהיה. בשלב ראשון, בסדר גמור. כבר אתה הצגת איזושהי שליטה על המים שלך. כן. שזה שלב מאוד מאוד חשוב. אבל השלב היותר עמוק, זה להתבונן בה ולראות שהיא רק מחשבה. עכשיו, אם אתה כבר מסוגל לעשות את זה במדיטציה, אז אני אגיד לך שני דברים. אחד, אולי אתה יכול להיות, צריך דווקא בכוונה כן להעלות אותה. במדיטציה. במדיטציה. בשביל שוב פעם, ככל שתראה יותר במדיטציה שהיא רק מחשבה, זה, לזה יש לך גם על, ה, על הלא מדיטציה. <אז> אבל חוץ מזה, כשאתה לא במדיטציה, תנסה, תנסה לפתוח את אותו מרחק בדיוק, או אולי קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר, כי אתה לא במצב המדיטטיבי, אז זה יותר קשה, אבל כן, בכל אופן, תנסה לפתוח את, ה, את המרחק הזה, ותראה מה קורה. עכשיו שוב, כרגיל, הערת שוליים הקבועה, אם זו לא הולך לך עם דברים שהם מאוד מאוד אה, אה, עם מטען אמוציונלי מאוד מאוד עמוק, תנסה עם דברים שהם קצת פחות. יש לכולנו, ברוך השם, אה, אה, רפרטואר שלם של כל מיני דברים, מהקשה אל הבינוני אל הקל, וכמו שאמרתי לעמית, פיצוי להתחיל בקל, מתוך אם זה עובד על הקהל, אז אולי יהיה לך כבר אמון שאולי זה יעבוד על הבינוני. ואם זה יעבוד על הבינוני, אולי זה יעבוד על הזה. להתחיל עם הקשה, זה כמעט תמיד אומר, אני כבר מראש דן את עצמי לכישלון. כי, כי יש לדברים האלה אנרגיה מאוד מאוד ‫היא קשה, מאוד מאוד כבדה, ‫מאוד מאוד גדולה. ‫זאת אומרת, זה לא דברים ככה ‫שאנחנו יכולים uh, לנפנף. ‫-אבל המחשבה היא לא דילמה של משהו. ‫המחשבה היא יוצרת, ‫נאמר, מחשבה של דילמה. ‫עכשיו, אני, אם אני מעיפה אותה, ‫אז אני <אח> כאילו לא מתייחסת, ‫אבל אני צריכה להסתכל עליה. ‫נכון. ‫-ואז למצוא פתרונות לדבר הזה ‫בצורה אחרת, לא מתוך קיבוע, ‫לא מתוך הזדהות, ‫אלא מתוך הסתכלות, כביכול, ‫סוגו כול, כן. ניאטרלית. ‫כן. ‫-לפתור את זה כמה שאפשר, ‫במקום שלו ייצור הכי פחות סבל. ‫כן. אני לא יכולה להעיף אותה. ‫אני אמרתי להעיף אותה. ‫-אסור להעיף שהיא לא עדיף. ‫אני עליה. ‫ אותה. רגע בואו נעשה קצת סדר. ‫אם זה דבר כזה, ‫שגורם לך ממש לחורבן בראש, ‫כאילו, ממש, ‫אז מותר, כאילו, ‫בשלב הראשון לנסות עכשיו שוב, לא להעיף אותה, אבל בוא נגיד להתפלל שהיא בול. תלך. להתפלל שהיא תלך. נסוק, או להבין, להבין, מתוך הניסיון שלנו, אנחנו כבר יותר מארבע שנים במקצוע, שהיא תעבור. אז זה דבר ראשון, זה כאילו השלב הכי אלמנטרי, ששוב, כמו שאמרתי, זה לא פותר את הבעיה. זה כן אולי מקל עלינו, כי אז אנחנו יכולים, כמו שאמרתי קודם, להתמודד עם דברים קצת יותר קלים, כי עם הדברים הקשים אנחנו לא יכולים להתמודד כרגע. אז זה דבר ראשון. עכשיו, את מביאה דוגמה שהיא קצת ספציפית של, של דילמה. עכשיו, בדילמה, על פי רוב, אה, אה, אה, מתמודדים עם מחשבה. ששנת. אבל אנחנו מדברים פה עכשיו לא על דילמה, כאילו אנחנו מדברים על מחשבה, כאילו על מחשבה טורדנית, על איזושהי דעה או חשש או, או, או, או לא יודע מה, כעס. או עיצבון או, או, או, או משהו שהוא מגיע בתור יחידה. בסדר, את זה הבנו. כן. עכשיו בוא נלך, איך דרגה נוספת. כן. מתאמר, דרגה נוספת. מה? שזה דילמות, דילמות מחשבות, אוקיי. פחדים, אז ודילמות. שני לי דוגמה. אני צריכה להחליט לעשות, לעשות ככה או ככה, מה אני עושה? תעשי טבלת החלטה בצורה הכי, הכי טכנית. בעד ונגד. בעד ונגד הכל נראה לי שווה, no so what. תשאי לי מטבע. <laughs> <laughs> מה את רוצה? שאני לא יועץ, <laughs> אני יועץ, אבל כרגע אני לא יועץ לעניינים עסקיים או לעניינים... איך, איך אני יכולה איך... לראות את זה במקום הרבה יותר אה, מרוחק, <laughs> כאילו? תביאי זה על <תתכלי> <לא> ‫אני, אני, אני, אני, אני רוצה לשאול אותך, ‫את עושה מדיטציה לפעמים? ‫לפעמים. ‫טוב, יש שיטה במדיטציה ‫שבאמת אנחנו נושמים, ‫אבל השיטה היא כשיש מחשבה, מחש... זה, מח... זה רק מחשבה. ‫זה רק מחשבה. ‫הדבר הזה הוא מאוד מאוד עוזר ‫לאיזשהו להכניס את ה... ‫כשיש לנו מחשבות, ‫לראות שזה רק מחשבה. ‫זה מאוד מאוד מרגיע. ‫אבל היא מדברת על דילמה, דילמה. ‫אמיתית מהחיים כן, ‫שהיא רוצה לפתור אותה. ‫אז זה. אני אומר לך שוב, ‫זה לא... זה באמת, זה, זה, זה, עם, זה, זה, זה קשה. אם זה הולכים לסופרנאניה, ‫זאת אומרת, לא, לא <laughs> אליי, באמת. ‫אם יש לך בעיה, שקור שקור שאת, שקור. ‫שאת צריכה להחליט איזושהי החלטה, ‫נגיד אז... אם לקנות דירה או לשכור אותה, ‫זה לא המקום במדיטציה. זה תלכי, תבדקי איזשהו יועץ, או תעשי לך רשימה מה זה טוב ומה זה טוב, כמה זה עולה, כמה זה עולה. לא, זה לא דילמטרים אז שוב, תתני לי, ה... אז תני לי למה. האם להגיד למישהו ככה או לא להגיד לו, האם לעשות ככה או לא לעשות. יש כל המון דברים של יחסים טובים. אז בואי אני אקח נגיד כאילו סיפור, שמתבסס על זה שלך, מישהו עשה משהו שהוא לא בסדר? אני חושב שהוא לא בסדר, האם להגיד לו שהוא הוא, הוא לא בסדר, או לא להגיד לו לא בסדר. אז שיט כול פה זה בהחלט, זה מגיע באמת לחלק השני בכלל, של המוסר, של הסילה, של התנהגות נכונה, והשאלה פה הגדולה היא, מה המוטיבציה שלי? האם אני רוצה לעזור לו, או שאני רוצה לעזור לעצמי? אם אני רוצה לעזור לו, ואני מאמין בלב שלם שכשאני אגיד לו זה יעזור לו, וזאת המוטיבציה שלי, אז זה בסדר, זה נקי, זה טהור, ותעשי את זה, ולא צריכה להיות לך שום התלבטות. <אח> אם זה בגלל שאת נפגעת, ואו שאת רוצה להגיד לו שנפגעת, או שאת רוצה שגם הוא קצת יסבול, או משהו כזה, זה כבר... דבר אחר, זאת אומרת, לפי ה... אז זה יוצר את המצב האחר, של כאילו לחשוב שזה רק מחשבה. בסדר גמור. נו, בסדר גמור. אבל השאלה פה, כאילו, אמרנו, יש שלוש דרגות. יש מחשבה, יש דיבור ויש מעשה. מחשבה היא לא מזיקה לאחרים. היא יכולה להזיק לנו, היא לא מזיקה לאחרים. את לא יכולה לשרוף אף אחד עם המחשבה שלך. את יכולה עם המבט שלה. אבל זה כבר נחשב מעשה. אז זאת אומרת, אבל אנחנו קצת מערבבים פה, כי זה לא באמת מהנושא של השיעור, אבל השאלה היא, מה המוטיבציה שלך? ומה שאת לבדוק זה מה המוטיבציה שלך. תמיד המוטיבציה היא לעזור לעצמי, בחייכם. למה? למה? יש לך, יכול להיות לך ילד? שאת רוצה לעזור לו? לו ואת מוכנה לעזור שלו. לו גם על חשבונך כאילו? <קק> חברה שאת אוהבת. אבל לי... עדיין המוטיבציה שלי לעזור לעצמי, בגלל שהעולם הרגשי שלי מאוד מחובר לילד שלי. אוקיי, <קק> <קק> <קק> <ולמצבע, קק> בסדר. בסדר. תמיד המוטיבציה <קק> שלנו זה לעזור לעצמי. אבל אם המוטיבציה שלך זה לכל הגליל המערבי? לא, אין דבר כזה. א', יש דבר כזה. יש. רגע. המניע הבסיסי הוא תמיד שלי כלפי עצמי. אבל, אבל... בסדר, אבל... אבל, אבל רגע, רגע, אבל... עצמי זה עצמי, עצמי זה עצמי, אנחנו משפחה, תגידו, אנחנו בודיסטים, איזה <laughs> בודיסטים, <laughs> אנחנו, בודיסט הוא קודם כל אגואיסט, <laughs> זאת אמונה. בסדר, עם אמונות אנחנו לא מתווכחים, אנחנו מכבדים את אמונתך ומפללים שתשתחררי ממנה. לא, לא, אבל את מבינה שזה לא מדויק, לפחות. אני לא מתווכח על הדיוק, אבל בגדול, מה שמניע אותנו זה לעזור לעצמנו. אבל השאלה איפה אנחנו... כמעט בכל דבר, אני לא אגיד אנחנו מגדירים את עצמנו. האם זה ממש... <עד <עד> את <עד> מסכימה איתי שבאופן כללי, אם הקיבוץ שלך יהיה במצב כלכלי נוראי, את תסבלי, נכון? כן. <עד> זאת אומרת, שנגיד שיש פה איזושהי החלטה שמשפיעה על כל הקיבוץ, ואת צריכה לקבל החלטה, ועומדת פה כאילו טובתך האישית, נגיד, מול טובת הקיבוץ. אז את יכולה להגיד, אני 97% והקיבוץ 3%, בסדר, אבל יש 3%. אומרת, את, לא, את, לא, <עד> את לא משהו בודד באמת, את בתוך איזושהי רקמה. עכשיו, המשפחה, עוד יותר, נכון? את נגיד, נגיד, תהיה מוכנה אז לחסוך... אז זה לא, מה... לא, חריגה מהדיון. לא, זה לא, לא חריגה מהדיון. מהדיון זה, לא, זה לא חריגה מהדיון, זה בדיוק הדיון. הבעיה העיקרית שלנו זה שלפעמים אנחנו חושבים שאנחנו נגמרים איפה שהאור שלנו נגמר. והצעד, ועכשיו אני כאילו יכול להגיד, אין אני. זה בסדר, אבל אני שם את זה בצד. אבל אם אני אלך אם אני אגיד, אני... לא אין אני, אלא אני הכל, שזה בעצם פחות או יותר אותו דבר. דבר, דבר. דבר. זאת אומרת, אני רוצה להראות, בוא, אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, את מסכימה איתי שב-1948 היו גיבורי חיל, גיבורי ישראל, שהיו מוכנים להקריב את עצמם למען המדינה. נכון? כן. איך? היו להם כל התודעה ש... Oh, זה או, זה זאת זה... אומרת, זה, בסדר, זה גמור, מאה אחוז. עכשיו, אני מכיר אנשים... כן, ושאנחנו תודעה, זה ברור. נו, אז, אז, אז איפה אני? זה התודעה זה, זה, זה לא אני. אני. זאת, זאת אומרת, זה, זה דברים הרי שהכניסו להם, הם לא המציאו את זה. זה החברה... בנ... בסדר, בנ... אבל עדיין, עדיין. מה, למה אני לא יודעת מה? כל דבר שאני עושה, אתה יכול לראות בו צד, צד מותנה וכל זה, אבל בסופו של דבר זה בגלל שאני, אה, לא, לא להגיד חושבת, אבל סך כל ההתנהלות שלי כן. אה, מובילה אותי לעשות את טובת עצמי. נגיד אם אני באה לפה ואני חושבת שיאהבו אותי בגלל שאני באה לפה, אז אני באה לפה. אם אני אבוא לפה וכולם ישנאו אותי, אני לא אבוא לפה, נכון? אלן למה? אלא אם כן, כן... מזוכיסטית. <laughs> okay. אוקיי, לא, אם אני אז מתמת... זה שוב לטובת עצמי, אבל אם אני לא מזוכיסטית, אז אם אני אבוא וישנאו אותי, אני לא אבוא. נכון. <laughs> <laughs> <אז laughs> זאת אומרת, עכשיו, כשאני באה לפה, ברור שאני לא נראית אגואיסטית, אבל בסופו של דבר אני עושה את זה מהמניין. אבל שוב, אני רוצה טיפה ללכת צעד אחרי צעד, למרות שאת חושבת שזה לא לעניין, המשפחה. מה זה משפחה? זה אני או לא אני? או שזה איזשהו משהו כבר באמצע? אני מורחב. מורחב? זה עכשיו, עכשיו, הקיבוץ... הוא לא אני מורחב. הוא לא אני מורחב? כלכלית הוא אני מורחב. כלכלית הוא אני בוא נגיד, כאילו, הפרנסה שלך גם מותנית בזה שאנשים יבואו, נכון? זה פולקטיוש על הזה, כן? על הקיבוץ? לא, על הקיבוץ. זה לא משנה, זה אותו דבר. אז כל אחד, קודם כל יברח לעצמו. נכון. בשנייה שהוא יסיים לברוח לעצמו, אז הוא יסתכל אם רחל הצליחה לברוח, או אם אתה הצלחת לברוח, לא משנה. אבל כל אחד, דבר ראשון, יברח לעצמו, אותו דבר, באחד, הרגע, רגע, רגע, רגע, אבל הוא, הוא יברח לבדו, בעצמו, או שקודם תסתכל אם הוא צריך להוציא את הילדים שלו? מדיוק. לא יודעת, לא אמרתי, לא אני, לא אני מסתכלת ס... לך, על... מתוך תופעה ידועה, שלוקחים את הילדים, עכשיו, אנחנו רואים מלא דוגמאות גם שזה קורה, בסדר. עכשיו נגיד שאין לך ילדים, אבל השכנה שלך זה רחל, ואת נורא אוהבת את רחל. ואת יודעת שאת יכולה להציל אותה, את טיפה מסתכנת, זה לא שאם המוות מוחלט, אבל את טיפה מסתכנת, מוכנה לקחת את הסיכון הזה ולהציל אותה. אני לא מדבר על איזה מעשה הירואי כזה של טרה זן או משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהאגו שלנו, או האני שלנו, הוא לא נגמר באור שלנו. זה מה שחשוב להבין. אני לא רוצה עכשיו להפוך אותך ל-one with everything, לאט לאט. לטרזה. או לאימא טרזה, לא השבוע. <laughs> אבל, אבל אני רוצה להראות לך שראשית כל תזכרי מה שאמרנו קודם. כל הדעות שלך, הרי את אומרת... נכון, את... נכון. נו, אני... נכון. אני... נכון. אז, אז, אז, אז האגואיזם הזה, שאת קוראת לו אגואיזם, הוא גם כן בעצם... חברתי, תוצאה של החברה. אני אתן לך שתי דוגמאות. דוגמא אחת, זו, את יודעת שאצל, בשבט, בשבט ערבי, <ערבית> <ערבית> נגיד במדבר בדואי, מה שיש זה חמולה. עכשיו, נקמת דם, זה אומר שאם מישהו הרג מישהו מהחמולה שלי, אני צריך להרוג מישהו מהחמולה שלו, וזה לא חייב להיות הוא. למה? כי האגו <ערבית> הוא חברתי. עכשיו, פעם, לפחות... היו אנשים שאמרו שהקיבוץ זה יחד. אנחנו מוכנים, דרך אגב, אנשים כן, אנשים סבלו, או, או, או, או, או היו מוכנים לעבור קשיים מאוד גדולים בשביל הקיבוץ, בשביל הקולקטיב. בסדר, אז זה עבר נגיד. זה עבר. אבל זה היה. אבל זה היה. עכשיו, הם לא היו אנשים אחרים. אבל למה זה עבר? כי זה לא התאים לטייפו ו... זה לא משנה, אבל זו הייתה חברה. ‫זו הייתה חברה שיש... שהיא לא הייתה ‫פסיכית ש... לגמרי, היא ו... הייתה ו... שונה. ‫בזכות כל מיני... במית, ‫בסדר. ‫ לא של לא דעות ושל התניות, ‫אז הצליחו לקיים את זה זמן מסוים. ‫בסדר. תראי, נגיד, ‫תסתכלי על, על, על, על ישראל, נגיד על, נגיד, ‫על יהודים, ‫שמשפחה הייתה חשובה להם. יש מדינות או עמים ‫שמשפחה זה כלום. ‫זאת אומרת, לא... זה לא משחק בכלל משחק. כל טוב. הגודל הזה, כל הגודל של האני שלך, כאילו, הוא מותנה חברתית. ויש אנשים, בואי נגיד סתם בצורה הכי... הכי אלמנטר... יש את... התניות חברתיות. לא, לא, לא, אבל... אבל י... בתוך כל זה, נו. יושב אגואיסט קטן. בתוך כל אחד אני, אני רוצה להראות לך שהוא, קטן, שהוא יותר גדול ממה שאת חושבת. אחוז, <אחוז> <מדום> <אחוז> לעצמו, <אחוז> מאה אחוז, בסדר, אז רגע, נגיד שאת השלושה אחוז האלה, אנחנו יכולים להפוך לעשרה אחוז. אני רגע, אמרתי נגיד. זה נראה לך מצב רצוי או לא? כן, בהחלט. אז זה מה שאני מציעה. כן, אבל מאיפה התחלנו? בואו ניזכר. התחלנו מזה שאת אמרת שבסך הכל, כל מה שאנחנו מדברים פה וזה... <גע> ‫לא, <גע> אבל זה היה בגלל... ‫-זה <גע> לא אמיתי, כי בעצם ‫כל אחד הוא אגואיסטי, ‫ואנחנו כן. לא יכולים להיות ‫כאלה טובים ואין כזה <גע> דבר. ‫לא, דיברנו על דילמות, <גע> ‫ואיך פותרים אותם, ‫והיה שם איזשהו משהו כאילו חברתי, ‫אלמול החברה וזה, ‫ואז את אמרת את מה שאמרת, ‫וזה בסדר. ‫אני רק רוצה להגיד שבאמת, ‫חלק מהתרגולים בבודהיזם ‫זה החלק הזה. ‫עכשיו, הטענה היא בכלל ש... אם את 97 אחוז אגואיסטית ו אחוז לא אגואיסטית, שפת. ואת תגדילי את זה ל-10 אחוז, את תהפכי ל-107. זאת, זאת אומרת, זה לא על חשבונך. כשאת מוכנה לראות אנשים אחרים כאילו הם, הם, הם, הם, הם חשובים... לא פחות ממך. לא פחות ממך, לא או... למה זה יפוך ל או... כי כל כך מעט הופכים. בסדר, בסדר. לא, לא, אבל הכוונה היא שזה לא על חשבונך. את בסך הכל, את יכולה... לא, את יכולה להרחיב את מעגל, לא נעים לי להגיד את המעגל האהבה שלך, כי זה כבר נשמע קצת רוחני, אבל את המעגל שאת... שאת לוקחת בחשבון, וזה לא עולה לך. ‫על זה אין ויכוח. ‫-אז בואי... ‫-זה אין ויכוח. ‫-נו, אז... ‫מה, אתה בא לשכנע אותי לא להיות אגויסטית? ‫אני גם לא לא ההתחלה של להיות אגויסטית ‫זה להבין שאני אגויסטית. זה בסדר גמור. שמעניין מה היא אומרת. ‫כן. ‫מה היא אומרת ואיך היא חיה. ‫זה מאוד מאוד מעניין. ‫הפוך, את אומרת. ‫הפוך שבא והפוך. ‫שאם הייתי <initiatives> לא מכירה אותה טוב טוב, <pistuch> ‫הייתי חושבת, נו, באמת זה. ‫אבל ממש היא מדברת, ‫וחיה, הפוך שבאמת. ‫אני גם יודע, אני גם יודע ‫מניסיון שלי, ‫שמישהו באמת אגואיסט, ‫הוא משתדל לא לדבר על זה. ‫נכון. ‫זהו, אז אני לגמרי... ‫לא, לא, לא, אבל יש משהו אחר. ‫-לא, זה בסדר, אבל אנחנו רואים, ‫היא בואי אני אגיד לך, משהו שאני רוצה להגיד, ‫סמי לי, תודה. ‫שיש לנו, ואני בהחלט מבין, ‫זאת יש חשש, ‫שאם אנחנו נוותר על העוגן הזה, ‫אז אנחנו נמצא את עצמנו ‫בתוך חלל ריק. ‫אני לא חושבת שזה עוגן, ‫אני חושבת שזה... להכיר במציאות, אחרת אתה כל הזמן באמת הולך ומתאכזב מהעולם, מבני אדם, מכל מה שמסביבך. זה לא קשור להוגן. לא, אם הכוונה שלך היא לא להתאכזב, אז יש לזה תרופות, שלנו. אבל מה קרה? כן, אז יש באמת גשר, ועוד מעט נדלת תוך אה, נהדר, בסדר. אז, אז, אז, אה... מצד אחד, זאת אומרת, בואי נגיד ככה, ראשית כל יש, יש פה שני צדדים, דבר ראשון, כאילו במקום להגיד שאני לא צריך להיות אגואיסט, או שאין אני, או כל הדברים האלה שנשמעים, האם אפשר לקחת את הדברים בצורה קצת פחות אישית? זאת אומרת, קצת פחות, קצת פחות אישית, כי הרי יש לנו לפעמים שאנחנו מסתכלים על הדברים, כאילו, במבט יותר גלובלי. נשאר שם עוד החלק הזה, אבל לפעמים אנחנו ככה, את יודעת מה, נגיד, ברור שאף אחד מאיתנו לא עושה שום דבר, אבל נגיד הגלובל וורמינג, בסדר, העולם הוא איכשהו, זה קצת מדבר אלינו, כן? את יודעת שבסוף הרי זורקים את זה לאותו מקום. אז, אה, אתם רוצים ללכת? כן, בסדר. מה? כן, לא, באתם באומן. נמשיך, נמשיך. בסדר. אז אוקיי. דרך אגב, מישהו פה אולי רוצה כרטיסים לקנות, לא? בחינם. חווה אלברשטיין ושלומי שבת. שבתי חברי. כברי. כברי. מתי זה? יום חמישי. אנחנו קנינו כרטיסים, אבל...